Jabur 91 dari ayat 1 sampai 16 Sesiapa yang tinggal di tempat rahsia yang maha tinggi akan menetap di bawah bayang-bayang yang maha kuasa Aku akan berkata tentang Tuhan, Dialah Penangku dan Bentengku Allah Tuhanku akanku percaya kepadanya Sesungguhnya dia akan melepaskan kamu daripada jerat pemikat dan wabak yang berbahaya dia akan meliputimu dengan bulunya dan di bawah sayapnya kamu akan bernaung kesetiaannya akan menjadi perisai dan penegemu engkau tidak akan takut kepada sesuatu yang ngeri sewaktu malam atau anak panah yang meluru sewaktu siang atau wabak yang merayap dalam kegelapan atau kemusnahan yang melanda pada waktu tengah hari Seribu orang mungkin rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi maut tidak akan mendekatimu Hanya dengan matamu kamu akan memandang dan melihat balasan kepada orang jalin Karena engkau telah menjadikan Tuhan tempat engkau menetap Yang maha tinggi tempat aku bernaung kejahatan tidak akan menimpamu dan wabak tidak akan mendekati tempat tinggalmu karena dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjagamu untuk memeliharamu walau di mana kamu berada mereka akan menatangmu supaya kakimu tidak tersandung batu engkau akan memijak singa dan ular tedung Singa muda dan ular berbisa akan kau lanyak di bawah kaki Karena dia telah menumpukan kasihnya kepada aku Maka aku akan melepaskannya Aku akan meletakkannya di tempat tinggi Karena dia mengetahui namaku Dia akan berseru kepada aku dan aku akan menjawabnya Aku akan menyertainya ketika dia dalam kesusahan dan aku akan melepaskannya dan memberinya penghormatan dengan umur yang panjang. Aku akan memberinya kepuasan dan menunjukkannya penyelamatanku.